La plataforma cívica en contra de l'eliminació del servei d'urgències nocturnes del Centre d'Atenció Primària de Montgat Anna, es troba en procés de decisió sobre la seva continuïtat. Aquest dijous al vespre, un grup de ciutadans s'ha tornat a concentrar davant del centre sanitari com vénen fent durant les últimes setmanes, però amb una particularitat diferent. I és que aquesta ha estat la primera concentració després del Consell de Salut Extraordinari convocat per Badalona serveis assistencials i les sensacions després de la trobada no han estat positives. El portaveu de la plataforma, Miquel Tomàs, ha afirmat que aquestes alçades veuen molt complicat que el Departament de Salut reconsideri la seva decisió de disminuir l'horari d'atenció continuada. Van sortir pues, defraudats totalment perquè en definitiva no van treure ninguna conclusió positiva. Tot la conclusió que van treure era pues, negativa, que aquí no hi ha res que fer i que l'únic que tenim que fer és apretar per millorar el servei del CAP i evitar que en vez d'estar tres o 4 cinc dies perquè te donin visita, pues, que la donguin com a màxim 24 hores. Ara, des de la ciutadania, el que esperen és que els polítics dels dos pobles implicats, Diana i Mungat, moguin fitxa per defensar la continuïtat d'aquest servei. Qualsevol persona que estigui malalta, que no sigui una cosa d'una visita quotidiana, pues que li donarien visita al mateix dia. I això sí que passa que en línies generals han estat dos hores discutint de diners, preus i de més, però en definitiva aquesta és la conclusió que hi ha. Des de Tiana, l'alcaldessa Esther Pujol ha sol·licitat una reunió amb el conseller de Salut, Boi Ruiz, però de moment li ha estat denegada. D'altra banda, la propera setmana l'Ajuntament de Montgat celebrarà el seu ple municipal i està previst que un dels punts de l'ordre del dia siguin les retallades al centre d'atenció primària. És per això que la Plataforma Ciutadana ha decidit que el proper dijous la concentració no la faran al centre sanitari sinó que es despreçaran fins a l'Ajuntament.